Skolsverige finns numera på iTunes, Soundcloud och på skolsverige.com. Ja, precis. Och vill man vara med i den här podden, det vill vi ju jättegärna ha med folk från hela Skolsverige, då går man in på vår hemsida skolsverige.com och där får man veta mer om exakt hur det där går till. Precis. Men nu kör vi igång och rullar vignetten. Det här är ju podden Skolsverige, av hela Skolsverige och med hela Skolsverige. Karin, visst är det så vi brukar säga? Ja, och vi tänker att det är i alla fall så det ska bli på sikt, eller hur? Precis, för just nu är det du och jag. Du är Karin Berg, jag är Jakob Möllstam. Vi är båda två eh, lärare och du är mm. vi som gör den här podden lite med folk lite här och varifrån. Som gäster och så. Och idag för första gången så sitter vi inte på samma ställe. Det är lite roligt. Nej, det... Ja, det här är jättekonstigt. Jag som är. Jag, jag, är ju känd, jag är ju van vid att vara den som kan mest teknik. Det här är jättejobbigt. Nu pratar vi på Skype och det är massa saker massa saker som blinkar och, och, och saker. Jag förstår ingenting. Men jag ler och jag, det går bra än så länge tycker jag. Precis. Och den här podden funkar ju så att vi har lite korta nyheter. Sen har vi ett tema som idag är likvärdighet. Och på slutet så lämnar vi ordet till en elev som får ge sitt perspektiv på eh, skolan. Och mm. Idag tänkte vi köra lite specialare, istället för att prata om lite olika random nyheter om skolan så tänkte vi prata om AFK Malmö som är den konferensen du är på just nu, eller hur? Mm. Jag är faktiskt på AFK-rektor i Malmö, men, AFK men det är liksom inte så himla lätt att hålla Nej. reda på. <laughs> <Vad vi tar. laughs> men är det bara Nej. rektorer man då? Nej, det är det inte alls, men det är är på ledarskap. Och eh, mm. vad, vad man kan göra på pedagogisk ledarskapsnivå. Mm. Vi vill ju att skolan ska. alltså Tankesmedjans stora mål med livet. Att mm. de finns, är ju att skolan ska bli en lärande organisation. En organisation där kollegialt lärande är i centrum, där alla har fokus på elevens lärande och att mm. eh, alla ungar ska nå så långt som möjligt. Var det för folk då. Liksom? Vad, vad är det som är det? Det är alla. Det, det är roliga är ju att det inte bara är de här som syns på Twitter och skol Utan det är liksom verkligen Idag hade vi två stycken förskollärare som gör en skitgrym grej På förskola i Varberg och, och, mm. Där de etablerar forskning i verkligheten alltså, skol, alltså, de, alltså det är svårt att förklara vad de gjorde Men de, de som höll en Petra Kortsa på 640, En Petra är japansk mm. eh, De förklarar vad de gjorde Men om det är så miniföreläsningar eller hur? 20 bilder, 20 sekunder så bara pratar man typ Ja Mm. Och de gjorde det och, och de har ju aldrig pratat innan var skitnervösa. Och ingen, och det var de var för roligt. De, ja och de mm. vågade verkligen det och de var jätteinspirerande. För att innan hade det varit en rektor som pratade, mm. som var mycket mm. eh, mer van. Och hon, var ju liksom, hon hade ju etablerat eh, liksom sa vad forskningen sa så kom de upp och visa att de faktiskt gjorde detta. Vilket gjorde att de blev ju apkola. Mm. <laughs> så det var roligt. Nej är Jag tror att det behöver komma till den här mycket hemma som krengen så alltså snart. Eh, ja. ja. Och, nej, och sen, nej men sen var det ju roligt också, för har du hört om det där Grey of the day? Ja just det, precis. Men en, det var någon som lade till med Facebook som inte fattade vad det var för något. Men ja, precis. Det blev, blev ja. en ganska grej. Ja men han var nerflugad från Umeå för att hålla 6,40. Han, alltså han åkte från Umeå till Göteborg för att prata 6,40. Göteborg, eh, Malmö, Malmö, Göteborg. Han åkte ju faktiskt till Malmö, men jag sa fel <laughs> Han följde till Malmö för att prata i 6 minuter, det är imponera. Och då berättade ja. han om det här konceptet han kör med vad det nu är för något eller vadå? Ja. ja, och det visar ju sig att det är så mycket mer än de här åtta minuters mikro eh, Ja det är det, för det är ju det som jag talar som också, det är här, man pratar i miniföreläsningen 8 minuter så Mm, och lite snarare så finns det en jättestor tanke bakom att de här åtta minuterna ska hänga ihop. Att det ska hänga ihop med, mm. eh, med alltså, han har ju tänkt att om jag kör eh, eller om jag kör om Egyptens pyramider ena dagen så kommer mm. Suezkanalen några veckor efteråt så kan vi se om de kopplar ihop de här två. Och att man liksom ja. bygger kunskap i, i olika små. Eh, små, små band på något sätt. Och dessutom då vill han koppla det då till föräldrars mm. liksom, idéer och, och att de ska gå hem och berätta vad de har lärt sig idag och att föräldrarna kanske kan säga men det här har jag tänkt på eller att de går ner mm. i årskurs 1 och berättar vad de har lärt sig okay, eller Så det är det som är Lexan, typ. Att man går hem och ja. hänger lite med sina föräldrar och berättar om så. Ja, så dels så handlar det om att få liksom den kunskapen, mm. att dela kunskapen föräldrar, men också att det här att det är ju så fruktansvärt genomtänkt. Vilka han, vilka han väljer. Och varför det är han, och han har... som väljer, det är inte barnet som är, utan, det är han som väljer ut och designar vad som innehåller. Liksom så. Ja, de flesta dagar, han gör ju detta varje dag. Men sen är det mm. ju diskussionsdagar liksom mm. så har eleven att göra själva. Så varje onsdag så håller eleven. Och sen har de varje fredag så går eleven i årskurs 5 ner och håller för årskurs 1. Okej. Okay. Så att det är liksom det, det. här pågår hela tiden, förstod jag det som. Ja, ja och det låter rimligt. Men, men ja. ja, det är intressant i alla fall. Ja, jag, jag tycker att... det är väldigt spännande på något sätt. I, alltså som koncept. Och sen tänker jag det är gillar saker som inte bara är tillfälliga projekt utan som faktiskt är över tid. Mm. Det tycker jag, jag tilltalar mig mer och mer liksom. Det är inte något jag gör i en och sen slutar Utan det fick ju kommit att han håller på med det ett tag liksom. ja, är Vad heter med. han? Hermansson ja. ja, Micke Hermansson Han ja. har tog med det väldigt, väldigt länge eh, Sex år tror jag och jag tänker att det påminner lite om det här med att man bygger trådar som bygger det här som du har berättat för mig om som jag inte riktigt vet vad det är eller jag vet ju det är det är egentligen så Per fall som har berättat för mig så försöker jag förstå och försöker jag sprida vid det för jag tycker det är så smart får jag har fattat hittills så handlar det om så här, reså med liksom nätverk på något sätt, där alla noder och trådar hänger ihop med varandra vilket ger dem en bärkraft som inte, om man tänker för exempel en linjär process men börjar och i sluttal för det kan vara mm. avbrott som gör att man får början från början, eller en avbrott som gör att man inte längre kan ta sig i mål. Medan i ett rizomatiskt nätverk eller i ett rizomatiskt lärande eller så, så, så skulle det bli att saker och ting hänger ihop och att det i sig ger styrkan. Att det i sig ger värdet på något sätt. Mm, Med reservation det... för att jag inte alls kanske fattar det helt rätt för jag håller på att lära mig om det nu, men jag tycker att det är otroligt intressant. För man bygger ett nätverk som i sig är starkare än varje enskild person. Liksom. Precis. Och det är ju det som är liksom hela styrkan med en organisation är att man faktiskt nyttjar det alla gör som de är bra på. Att, man blir, mm. att det blir en organisation där man bygger på det folk gör som de gör bra. Det, och, och, och, men det, ro, det, det är sorgliga i allt det här är att nu mm. för första gången, men som jag försöker liksom vända till något positivt, men som alltså jag kan skicka ut i podden i alla fall, ja. det är ju att vi har... Förskolan med, förskolecheferna med Vi har liksom, eh, mellan, liksom Grundskolan med Vi har eh, förstelärare Vi har specialpedagoger, vi har rektorer Vi har gymnasieskolan, vi har komvux Vi har förvaltningar på eh, mm. alla nivåer i förvaltningen Och sen så tar det bara tvärstopp För var är politiken? Nej men de är inte där Det det är inte Nej. Liksom. Nej och de har ingen lust att lära sig om Och jag tänker att om... Men vi får vara lite kritisk då, vill man ha politikerna där? Vad tillför dem? Nej, men de kanske inte till, men var till, om de nu ska fatta beslut mm. så, kanske, så kanske det kan finnas en poäng i att också att vi samtalar om samma saker så att politik, politiken börjar handla om det vi vill att den ska handla om. Mm. Alltså, ja, måste... alltså, jag förstår lite vad du menar och sen tänker jag, jag är lite lukträdd överhuvudtaget, jag har kommit till politiker just nu, men jag tänker att här, de, jag undrar om de inte har kapaciteten att förstår det vi pratar om Eller att say, sätta sig in i det vi pratar om Varför bjuda in dem då Är inte det en stor <skratt> att de kidnappar det Så vill de prata om betyg från år 4 istället För det, för det är saker har... som de tycker är viktigt Men vi har haft några politiker med Och det är det att de, de kan inte prata om polit... Betyg från år 4 För att de blir liksom kidnappade i det eller, ja, det... det är så för att det är precis i rätt sammanhang För annars är det att de kidnappar alla sammanhang Till de diskussionerna liksom. Men det, är... det är om AFK i Malmö det låter som en intressant konferens. Kommer det fler på sikt eller? Ja. Det kommer i Varberg och det kanske kommer någon annan gång. Det verkar så. Och då kanske vi släpper det med korta nyheter och går över till dagens tema. Ja, och dagens tema tror jag är det temat som ligger mig, jag vet inte, men det ligger mig väldigt varmt om hjärtat i alla fall. Vi ska ja, prata om fiskvärdighet. Mm. Uh, och jag tänker Jakob, vad tänker du när du tänker likvärdighet? Jag tänker att det är Ett ideal Som många har Men som kanske inte är Men som inte alla kan förklara riktigt varför Eller vad det är på något sätt Vad som mm. helst kan vara likvärdigt Vi pratar likvärdighet på så många olika nivåer Samtidigt att vi ibland har svårt att förstå Riktigt vad det är det är lite ena som jag säger vi ska ha IT vi ska få med ett vi ska ha likvärdighet vi ska göra det här. Det är saker man pratar om utan att egentligen kanske så här kommer till konkret handling. Vad är det som gör skolan olikvärdig? Vad är det för likvärdighet vi behöver ha? Vad är det för Vet du vad? jag kommer på den perfekta perfekt sen. Det är lite ena som för tio år sedan när alla politiker bara ja, jag är feminist. Det är lite så. Man bara ja, nej, jag vill ha likvärdighet. Och så är det liksom världens minsta åtagande på något sätt. Mm. Och, och, och, ja. kan man vara emot jag tänker, jag tänker precis tvärtom jag tänker att, att jag, eller jag håller med dig jag håller med dig på ett sätt att, att man, man säger ju för samtliga partier säger att de vill ha en likvärdig skola alltså ja. politiker och jag tror att samtliga människor det finns ju ytterst få jag har läst några stycken men eh, saken är ju den att för mig mm. så handlar det ju om att det, alltså problemet är ju att skolan måste vara likvärdig Eh, för att, är den inte det så kommer det inte att gå bra för någon. Och... Men då måste man också tappa bandet och tänka: Vad är det för likvärdighet som vi måste ha för att det ska vara bra för alla? Alltså, det finns likvärdighet, mm. ändå de smartaste människorna, jag vet, Jan Glad som är någon sorts chefsutredare på Sulf, tror jag. Han är jobbar för på svenska universitetslärar facket. Mm. Och, och han brukar prata om att säga: Likvärdighet kan vara liksom, man kan tänka så här: jämfört med Burger King, som liksom har. Exakt samma restaurang, exakt samma mat Exakt samma uniformer, exakt samma altihopa. De har en tjock liksom manual Med hur saker ska serveras Som f följs till punkt Och prickar på varje restaurang mm. Det är i likvärdighetens namn Eller så tänker man sig Den här fina restaurangguiden Som liksom på något sätt har eh, Delat stjärnor till restauranger Som kan vara liksom kinesiska restauranger, det kan vara liksom Italienska restauranger, det kan vara moderna kök, det kan vara liksom vad som helst du kan ha servera alkohol du kan inte servera alkohol du kan ha eh, folk som har uniformer du behöver inte ha uniformer, det kan vara precis vad som helst men mm. de har ändå kriterier som mm. anger att så, det här gills för en stjärna det här gills för två stjärnor, det här gills för tre stjärnor det mm. är också likvärdigt men det är en otroligt mycket mer professionell likvärdighet och då mm. tycker jag så här, vilken av dem är det man behöver ha för att det ska vara bra för alla Tänker vi sig Burger King likvärdighet så är det ju absolut inte så att det är något vi måste ha för att det ska bli bra <laughs> för alla. Nej, och, och jag tror ju att jag tänker snarare så här att det är ju lite det eh, Michael Fullan i Ontario igen säger någonstans mm, mm. att likvärdigheten ska eh, alltså, att ja, vi ska utveckla alltså vi måste bygga ett kollegialt systematiskt tänkande mm. för att vi ska kunna utveckla för att vi ska kunna utveckla det den här skolan är bra på vi ska nyttja de här kompetenserna mm. som skolan har och, men, men han vill ju gärna se utbyte mellan skolor och att man faktiskt utvecklar olika saker på olika skolor och inte bara nu kör vi, liksom, nu kör vi den här över hela linjen utan mm. man utvecklar för att just öka utvecklingen på något sätt men att hela tiden fokuset ska vara på att, unga, att man utvärderar så att ungarna verkligen lär sig mer än vad de gjorde innan mm. Mm. det hela tiden var den vägen och eh, och, och det tycker jag är, det är i kombination med Fulhans kompis fullhandskompis mm. som säger att eh, you have to fill the gap between the kids alltså du måste fylla igen gapet mellan eleverna för att de ska eh, för då blir alla mycket bättre mm. men är det fråga om statistik eller är det fråga om det, är om det här vet han, att det är ja. så Nej, är... Men statistiskt skulle vi säga, hur höjer vi våra poäng på, på provet? Eller är det en fråga om hur skapar man bättre lärande liksom? Eh, hur menar du? Alltså, Nej, jag, ja, vet, det, jag, jag bara det... tänker så här, liksom, på något sätt, det, det låter lite som att det är en strategi så här, Höj den här gruppen, det är den billigaste och enklaste sättet att höja ja. Genomsnittspoäng på typ PISA liksom mm. Är det det man pratar om eller är det man pratar om att säga, så här så här gör, Blir skolan så att fler når högre liksom? Nej, jag tänker ju snarare att det handlar om att fler ska nå längre. Fler ja. ska bli duktigare. Och det blir liksom de duktigare. Alla känner alla i hela skolan och hela världen och hela samhället tjänar mm. på att det är en liten skillnad mot, mellan eleverna, att man faktiskt hjälper upp de som kanske behöver, behöver extra hjälp mm. för det kommer de som är jätteduktiga att tjäna på också alltså heterogena klasser, i klasser där du faktiskt eh, får lära av varandra i, mm. i klasser där du faktiskt eh, får... Eh, Får göra fel där du får utvecklas hela tiden. Ja, nu tror jag att koppla det. Så alltså kan man att här, gör man de som presterar sämre lite bättre så finns mm. det fler bra runt omkring alla elever som kan hjälpa till att lyfta dem. Om man applicerar mm. sig vid Godskis teori om så här: proximal utvecklingszonen, vilka som finns där. Mm. Om, man, om man applicerar någon sorts idé om liksom nätverk, nätverket lärande, Och liksom att man lär sig av sitt nätverk så tänker jag att mm. du är alldeles uppenbart att säga, går du i en klass med, med folk som det går bra för så. Har du ett större utbyte av dem än om du går i en klass med folk som framförallt kanske tror att det inte går så bra? Ja, men det är också det här att har du en klass där, där alla inte är precis lika bra utan mm -hmm. man är liksom olika bra, ja. men ändå det är, inte tillräckligt, det är inte så stor skillnad. Det ska ju vara lagom skillnad där. Det är det här ja, och precis. precis. Men är det lagom mm. stor skillnad för då ställer man också olika frågor och då får ja. du också en fördjupad fråga. För den som kanske inte har den djupaste, djupaste kunskapen i mattan till exempel mm. den kan ställa en fråga som gör att den som är långt fram och har jättebra koll faktiskt fördjupar sina kunskaper. Ja. Om man går tillbaka till den här restaurangliknelsen så känns det som att så här, då får man... Om man har sett till den här good Michelin-världen eh, liksom mm. av, av kvalitet så kan man tänka att så här... Se du driver en, en, en sushi-restaurang någonstans och jag driver en, ja, en hamburgervara någonstans så kan du liksom komma och, och se och lära dig av det. Och då får man ut någonting av det fast att det ändå är rätt olika. Mm. Och det är det jag tänker lite faran med likvärdigt för att komma tillbaka att så här... Det går hela tiden åt att slipa ner. Eller att liksom på något sätt likrikta. Eller att liksom på något sätt. Alltså, vi har en konstig diskussion om. om, om likvärdighet som. För att vi definierar det. Vad är det vi ska ha med den till? Alltså vad är egentligen värdet av en likvärdig skola? Mm. Är det så? Om inte liksom... Det är det klart att vi vill ha det. Du vill ha det, jag vill ha det. Alla förstår det. Och det är klart, man kan tycka att det finns en social snällhet. I att skola ska kompensera för olika bakgrunder. Som är på riktigt asviktig. Men det kan inte mm. vara det enda idealet, utan det måste finnas något mer med sig. Vad är det vi ska få ut av det här? För om mm. vi inte definierar det, då är det jättelätt att hamna i den här Burger King -liksom, likvärdigheten mm. där bara alla ska göra samma. Hur som helst, jag träffade en, en lärare på, från Frankrike som bor i England nu Hon var så jäkla sur på att den engelska skolan är så otroligt olikvärdig. Mm. Och vad hon pratar om då, för hon är inte alls reflekterad kring vad mer som är likvärdigt. För mm. att i England så är det inte som i Frankrike att ett barn kan byta skola vecka 43 till en annan skola i Frankrike och ha exakt samma lektion nästa vecka för att man vet att alla i årskurs 4 på matten på onsdag och eftermiddag går igenom liksom det här så du kan du bara byta skola till nästa måndag så är du med precis där du är för man behöver inte ta igen någonting, man behöver inte ta någonting. och så går det inte att göra i Storbritannien och då var hon så tror jag besviken över det och då tänker jag att det, vi... det är där vi kommer hamna vi bara går runt och inte säga att vi ska ha en likvärdig skola men aldrig fattar varför Nej men på andra sidan så tänker jag. nej men precis du tänker så och det var lite bra att du sa, jag för, jag för, nej och vi ska ju inte ha en li, likvärdig skola handlar ju om att alla ungar ska få samma möjlighet att faktiskt utvecklas så långt så att de kan bidra till samhället så tänker jag, ja. att vi behöver ju olika människor i ett samhälle, vi behöver liksom Vi behöver buska. olika vägar dit, olika, alltså, så, ja? alla, varenda människor som pratar om likvärdighet pratar också om att vi måste möta eleverna där de är och det är inte på samma mm. ställe och de måste mötas och de måste ges utmaningar och, och olika utmaningar. Och de måste liksom ja. få eh, och triggas. Och, och det där tror jag är jätteviktigt. Samtidigt som mm. jag tror att att vi, har, jag tror att vi glömmer bort för att man pratar likvärdighet och skola. Så tänker man ja, ja, men de som inte vill plugga skiter dem då. Det är en bråk i unge ja. liksom. Och så men men det, det var därför som vi införde de här yrkesutbildningarna som inte är längre är högskoleförberedande. Det var väl precis mm. den orsaken för man tror att ungar inte vill ha den möjligheten där att inte och råkar plugga där. Bara mm. kolla på vilka katastrofdåliga sökresultat det är de utbildningarna. Mm. För, för kidsen fattar även de som liksom är intresserade mm. av en karriär inom de branscherna fattar att det är bra att också kunna göra något annat. Och dessutom så är det ju så här att eh, bara en sån här, vill ha en sån här jättehård eh, ekonomisk siffra varför vi ska i ja, ha likvärdig skola Det är ju nämligen så här att får vi Typ 25 poäng högre generellt på PISA. Mm. Mm. Då kommer det för att en människa som går längre i skolan. Alltså högre utbildning. Mm. Eh, den lever längre och har högre medelinkomst Och den blir ja. mindre sjuk. Och den ja. har, är mindre kriminell. Vilket mm. gör att samhället då blir ett, så mer Den får högre tillväxt och den mår bättre. Och, mm. Mm. Eftersom de inte behöver lägga så mycket pengar på sjukvård och sådär. Så, där. Mm. så att då skulle vi spara sju... Lika, alltså vi ska ju spara lika mycket som den svenska statsskulden Det är imponerande men, men Jag fattar inte riktigt vad det har att göra med, med PISA-resultaten Men jag förstår absolut att och Nej, men alltså, Om pluggar vi inte att klara sig 25 en PISA Det är bara skit till PISA Men alltså det, mm. om vi höjer liksom men jag, jag förstår hela jag, jag tänker så här, Om man skulle göra gymnasieskolan obligatorisk Om man skulle liksom ge alla människor rätt Att plugga på universitet eller högskola mm. Då hade man fått en sån förändring Och det mm. tänker jag att det är. Förutom att det finns en ekonomisk siffra i det, så finns mm. det också en, alltså någon sorts framtidssparing i det. Att så här, det finns ingen framtid för folk som inte har as hög utbildning för att världen är så himla eller komplex. Att liksom mm. man behöver ha framförallt ett system där folk är välutbildade och då folk fortsätter att utbilda sig. Mm. Idag är det som att man slutar utbilda sig. Det var de största förändringar, det är snart tio år sedan som jag tog studenten. En av de mm. största förändringarna när jag kom ut efteråt och började så här, va Vad? Jag jobbar som fiskhandlare någonstans. Och så. Det är så: här, helt plötsligt slutar man lära sig saken. Mm. Jag hade inte fattat det. Jag var helt oförberedd på det. Och mm. det är så jäkla konstigt att folk har det så i sitt liv. Mm. Det är så otroligt kontraproduktivt. Mm. Jag är helt glider bort från temat, men, men eh, jag tänker det är intressant. Du tittar ja, det... på våra manuser och upp här, elefanten i rummet. Har du prata om det? Vad är, vad är det vi pratar om? Elefanten i rummet, elefanten. Nej, men det är ju så här: att när man pratar skolvalet, och det här är så himla, Det finns ju någonting som är heligt i Sverige ja. eh, om du pratar föräldrar. Om vi pratar långt utanför skolvärlden och sådär, så finns det någonting som är heligt. Och det är det fria skolvalet. Om du skulle säga till Pella alltså du får inte välja skola för din unga... Alltså, politikerna vill ju inte ta i det. Till och med vänsterpartiet tycker att... Jo, men du kan nog få välja skola i alla fall. Fast vänsterpartiet tycker inte att du ska få välja någonting egentligen. Men det tycker de. Eh, eh, alltså förstår du vad jag menar? Alltså, alla partier är... Precis som de är eniga om likvärdighet så är man enig om att det fria skolvalet ska vara kvar. Och någonstans så måste man prata om de konsekvenser, av man har, man har skolval på många många ställen runt om i världen. Men ja. det här ultrafria skolvalet som vi har i Sverige, mm. det här att vi väljer och så kompenserar vi inte för konsekvenserna av valen. Utan vi tänker att dåliga skolor stänger väl då. Mm. Mm -hmm. det, kommer och, det innebär någonting för våra elever. Alltså egentligen är det jättefint att, att vem som helst har tillgång till friskolor, att det inte är en ekonomisk mm. grej. Att det inte bara är de rika som kan gå där mm. Men, men jag, jag tänker för att backa att, att så Att är. Jag är inte säker på att det är så himla eh, helt egentligen att Om man förklarar för folk att så här, Vad som händer med svenska skolan är Att istället för att kompensera för Framförallt boendesegregation så förstärker den, den. Mm. Och, och om folk förstår det Så tänker jag att De är beredd att ge upp det För det är också om man lägger i det man lägger det, det låter fint, fint att det är fritt Och det är till val och så men det är också mm. en obligatorisk skyldighet som man lägger på föräldrar. Mm. Så fort föräldrar är lite lite skeptiska till att skolan är bra men anar mm. att barnen får inte den utbildningen de behöver mm. eller att de inte har det så kreativt som mm. de behöver och så, att de inte har den miljön de behöver då är det ju föräldrars skyldighet att hitta någonting annat. Mm. Och, och där, tänker jag, där har vi byggt hela systemet på att de bara ska ta hand om det. Det är inte alla föräldrar som kan göra det. Nej, och, och, och jag tänker ju verkligen men jag tänker att, att... Vi har ett, en, ett offentligt samtal där vi inte pratar om det här valet. Vi vill inte ha en politisk diskussion om det här valet. Vi har liksom en fri. Liksom den, vi har bestämt vi har oss att det fria skolvalet är bra. Mm, mm. Det pratar vi inte om. Eh, vi kan prata betyg, vi kan prata läxor, vi kan prata allt möjligt. Men vi kan inte prata. Och jag tror ju inte, jag är inte säker på att jag tycker... Jag vet inte vad, alltså, jag, men jag vet att vi måste prata om det. Jag är inte säker på att jag tycker att vi ska bestämma att Pelle ska gå där och Lisa ska gå där. Punkt, slut. Men däremot så behöver vi kompensera för de konsekvenser som, som skolval kanske innebär. Och vi kanske måste styra lite grann. Jag tänker att man skulle kunna tänka sig att... Det, det här är kanske är en sån fråga där det inte är samma genom hela det kanske är så för exempel att, att, vi, att i logomellanstadiet så är det inte samma som på gymnasiet och så. Jag förstår att det gäller när man blir de program att specialisera sig där finns det mm. en möjlighet till att val. Men liksom, mm. det är inte riktigt så hela vägen igenom. Det är inte så riktigt det behöver vara. Nej, men jag har ju så hemma på min gata i stan där jag bor. Mm. Ja. <laughs> där har vi fyra skolor. Mina barn går på en, de tjusigaste barnen går på en annan, sen är det de här nyrika barnen går på en tredje och sen är det de barnen vars föräldrar inte att välja som går på en fjärde. Mm. Och det är är jättekonstigt för att det, det slår ju ut varandra överhuvudtaget. Ja men det gör ju att det finns ju det, det blir ju väldigt mycket jobbigare på den skolan där man har uppenbarligen barn som har jobbit hemma på ett helt annat sätt. när eh, mm. Alla de ska gå på samma skola då det, och samtidigt så de mm. får exakt lika mycket pengar. Ja det är också en grej att man väntar sig att alla elever ska kosta lika mycket vilket är en absurd modell överhuvudtaget. Ja, Snackar och då... man att ekonomerna bara får äga under pedagogiska frågor när det är så? Nej, men det är klart att vi måste göra någonting åt det, tänker jag. Vi måste liksom våga prata om de här konsekvenserna som det här innebär. Eh, och jag, jag tänker inte säga vad jag tycker, eller, för jag vet inte vad jag tycker. Men jag tycker att vi måste prata om det. Jag tänker egentligen att jag är ganska skeptisk till fritt skolval. Alltså på det sättet som vi har nu. Ja. Det känns inte alls som att det är en särskild bra lösning. I det att jag tror att det är en del av den segregerande faktorn i skolan. Och att det mm. finns inget sätt att kompensera upp för det med likvärdighet. Jag menar, kolla bara på skollagen. Kolla där man säger så här, okej okay, alla skolor. Vi har en massa fritidsskolor och där har vi faktiskt också skolor som kommer in i det. Där är mm. det liksom på något sätt här, man försöker vinstmaximera på, inte i alla ställen men på många ställen. Och då försöker man kompensera det genom att säga detaljstyra skolan från skolagens håll. Man säger mm. att det ska finnas ett skolbibliotek på varje skola. Det är 2011. Mm. Men det är ingen som säger något om att det måste finnas en skolbibliotekarie. Mm. Och liksom på något sätt så här, så länge vi inte detaljerar exakt punkt för punkt vad som måste finnas i varje skola så kommer vi aldrig kunna kompensera för att det blir annorlunda. Och det är inte heller liksom på något sätt det som kan vara målet, utan vi behöver hitta en bredare sorts likvärdighetsperspektiv och då måste vi också ha skolsystem som klarar av att få den friheten. Och det tror inte Nej, men... att vi har riktigt på det sättet som vi har det. Nej, men jag kan se liksom att jag tror ju att det här kollegiala utbytet är en del som man skulle kunna hjälpa och kompensera det här elitkravet ja, och även då det fria skolvalets idé för att vi har ju drivit för att jag menar jag är inte säker på att fri, fria aktörer i sig är boven i dramat i det här utan jag tänker snarare att det, mm, mm, det är bristen på att man behöver mäta sig mot andra för att den som ska göra valet i det ja. fria skolvalet vet ju inte, den går på betyg och betygsinformation men får man en, ett kollegialt utbyte och jämföra med varandra oavsett huvudman och att man får någon slags koll på vad huvudmannen gör och ett slags fokus på vad huvudmannen måste ha fokus på på ja, något sätt. Ja. Då skulle vi få en likvärdig skola. Det är intressant det du säger för att det kommer tillbaka till det var från början att säga. Att arrangera saker som för exempel afk rektor i Malmö. Det kan vara ett sätt att sammanfoga det. För vi vet ändå, och det är från alla möjliga olika studier, att de stora skillnaderna finns, finns mellan klassrum. Det finns, alltså så, det finns mellan lärare till lärare. Och då behöver man göra mm. saker för att sammanfoga dem. Det är ett sätt att höja den här professionella kvaliteten mm. utan att liksom landa i Burger King-världen. Precis. Och och så tror jag att vi ska avrunda det här temat Och så ska vi lämna ord Och absolut ingen bild Till eh, en elev Det gör vi! Nu får de alltid Och kraft och kärlek från oss Tack för att ni har lyssnat Och eh, som sagt Skolsverige.com, där finns det mer information om hur du kan göra För att vara med i våran podd jag men med mina kompisar och det är jättekul och och och och speleka med, med kompisarna när de vill det, när de får le och det är kul när de är där där som jag är jag har det roligt. och tycker det är kul. Och leka på dagis. Jätte, jätte kul Med mina kompisar. Lekar. Olika grejer, Lekar tycker jag ska. Eller Något. Man får bestämma vad man. Lägger dupp. man ska vara. Och vi. På överskrifter. Då, Le, då då då då och gjorde vi vilor där och, och korv och jag gillar inte korv Och på grund av att kallar så jag gillar inte dem heller då då då då, då, då fick jag spara bakkakorna 黑鱼肉的外狗